jag börjar med att konstatera att Irland röstade nej till Lissabonfördraget med ett i mitt tycke högt valdeltagande på över 50% när man bestämt 53,1. Och resultatet blev nejröster 53,4% och jag röster 46,6%. För att hylla Irland tänkte jag, nu spela en melodi som jag inte hört tidigare, nämligen Irlands nationalhymn. Den heter på engelska The Soldier Song, den irländska titeln, det är en översättning, men det kan jag ju inte gå in på då. Den här komponerades 1907 och blev populär genom de anti-brittiska stämningarna i samband med Irlands frigörelse från Storbritannien. Och den blev officiell nationalsång 1926. Ja, det här är Radio SD. Lissabonfördraget är tänkt att bli en slags grundlag för EU där fler beslut ska kunna fattas utan att alla länder är överens. Då EU nu utvidgats från 15 till 27 länder har det blivit allt svårare att komma fram till beslut i frågor där medlemsländerna inte har samma uppfattning. Dessutom är det tänkt att EU ska få en president och vad man kan kalla också en någon sorts utrikesminister. Förslaget till ny EU-grundlag är i stort sett likadant som det förslag som röstades bort av Nederländerna och Frankrikes väljare för tre år sedan i de här tidigare folkomröstningarna. Borta i det nya förslaget är EU-flaggan och EU-hymnen, men i praktiken är det inga avgörande förändringar, utan det ger mer makt till EU-byråkratin och till de större EU-länderna. Nu får ju inte Nederländerna och Frankriks väljare ta ställning till det nya förslaget- eftersom det skulle kunna bli nej igen- utan det blir ländernas parlament som beslutar om ett ja till fördraget. Irland är det enda av EUs 27 medlemsländer som folkomröstat om fördraget. I alla övriga länder tar etablissemanget det säkra för det osäkra- och låter parlamentet avgöra för att säkra ett ja. Orsaken till att Irländerna fick rösta det är att Irlands författning- kräver att folket ska få rösta om varje förändring av EUs grundlag och att folkomröstningen är beslutande och inte i Sverige fall skulle ha blivit en rådgivande folkomröstning. Folkomröstningen i Irland visade att det är framförallt arbetarna som röstar nej och att de som har det bättre ställt och lättare låter sig gynnas eller snarare tror sig gynnas av EU-medlemskapet, de röstar ja. På förhand så ansåg man att ett nej skulle vara en rejäl kalldörs för etablissemanget. Och det kan man ju märka på reaktionerna nu efter resultatet bland annat från Tyskland och Frankrike som uttrycker sig väldigt negativt om det här utfallet av folkomröstningen. Jag hittade ett intressant uttalande i förra lördagens DN där den svenska eu parlamentariken Jan Andersson, socialdemokrat, citeras och enligt detta Irland har lärt mig att det inte är bra att hålla folkomröstning för debatten handlar om så mycket annat. Det är ett märkligt uttalande tycker jag men ganska typiskt för EU-etablissemanget. Sveriges ambassadör i Dublin förklarar idén nejsidans styrka med att Irländerna genom århundradena hundsats av britterna. Och nu vill de inte att historiskt ska upprepa sig med EU. Lite av det här kunde vi ju tidigare notera när de baltiska länderna med erfarenheter från Sovjetunionen visade viss tveksamhet till EU. Ja-sidan den stöddes av alla de stora politiska partierna som då varnade för de negativa konsekvenser som ett nej skulle få för ekonomin. Det var bara Sinn Féin med endast fyra platser i underhuset som stödde nej-sidan. Ja, man har ju frågat i det mest DN som jag har läst faktiskt. Man har ju frågat en del väljare här eh, som då avsett att rösta nej. Eh, då har en väljare sagt så här då. Om folk inte kan lita på EU-parlamentarikerna, hur kan de då ge dem mer makt? Och personligen så tror jag att misstron mot EU-parlamentet och eu det var det som avgjorde folkomröstningen och gav nej nej-sidan segern. Samma väljare, han hänvisar också då till att EU inte offentliggjort en rapport som visar att parlamentarikernas pengar som ska gå till deras assistenter i vissa fall missbrukas jag tror nog att i kanske inte av de flesta fallen missbrukas och gynnat EU-parlamentarikerna. En annan väljare uttalar sig så här. Vi vet ingenting om fördraget men när våra politiker säger att vi måste rösta ja så slår vi bakut. Och en annan röstar nej för en ogillar regeringens skrämselpropaganda. Ytterligare en annan anser att fördraget bara ger mer makt åt Bryssel. Min personliga uppfattning är att EU-byråkratin skor sig på medborgarnas bekostnad. Precis som i Sovjetunionen där en liten del av befolkningen parasiterade på medborgarnas arbete. Och gav sig själva orimliga förmåner. Precis som EU-byråkratin gör idag. Och jag tycker då att Irländernas nej är ett friskhetstecken och en tydlig protest mot Bryssels fiffel och mygel. Ytterligare ett skäl tas sig upp utav DN. Det är så att Irland har haft ett våldsamt inflöde av utländsk arbetskraft under de senaste åren. Och då den här arbetskraften får nöja sig med minimilönen, kanske till och med mindre. Och det här har medfört en press nedåt på löneläget i hela landet. Och det är väl ett troligt scenario att samma sak skulle hända i Sverige om arbetskraftsinvandringen ökar. Men det svenska etablissemanget försöker prata bort det här. Jag har sett en ledare i och där noterades före folkomröstningen att nejsidan hade vind i seglen. Och att det delvis berodde på ett allmänt missnöje och att ekonomin inte längre gick på högvarv. Och att rädslan för att förlora jobbet ökar. Och så står det så här i den här ledaren. Det finns en främlingsfientlig underström mot de östeuropéer som arbetar tillfälligt på ön. Man tar upp argumenten mot Lissabonfördraget. Dels gör det EU till en försvarsunion och Irland förlorar inflytande. Sen kommer Aftonbladet med ett råd till regeringen, det vill säga Reinfeldt och Bildt. Om att om det blir ett nej på Irland så måste de snabbt agera för att utvidgningen ska fortsätta. Och då nämner man länderna på Balkan. Eh, och jag skulle kunna tänka mig att man funderar även på Turkiet. Men det är väl kanske underförstått för det noterar man inte. Ja, det var en del om folkomröstningen. Och jag tänkte ta en musikpaus igen redan nu. Och då är jag satt i min inte så där väldigt omfattande samling av cd-skivor. Så hittar jag några sånger med... Den irländsk-amerikanska operasångaren John McCormack. Han levde mellan 1984 och 1945. Och blev särskilt ryktbar genom sina konserter med irländska sånger. Jag tittade efter det här i både nationalentroklopedin och svensk uppplatsbok. Och fann att där fanns han noterad. Och jag valt sången Come Back to Erin. Ja, Det här är Radio SD. Jag tänkte läsa en insändare från Aftonbladet 11 juni eh, av Jonas Andersson. Han säger så här. Grattis Irland! Jag vill verkligen gratulera det irländska folket eftersom de får en möjlighet att på torsdag folkomrösta om EUs Lissabonfördrag. Lissabonfördraget ökar överstatligheten ytterligare och behåller orättvisorna inom EU. Därför hoppas jag att det irländska folket röstar nej på torsdag så att han är nog glad över det här. Uh, I går så fick vi in på vår hemsida www.sverdemokraterna.se in ett pressmeddelande, rubriken Tack Irland! Det mesta tyder nu på att irländska folket sagt nej till förslaget till ny EU-grundlag. Jimmy Åkesson kommenterar folkomröstningen på Irland. Jag vill rikta ett stort tack till det irländska folket. De hade ett stort ansvar för hela EUs befolkning på sina axlar- och de hanterade det ansvaret på ett fantastiskt sätt. Det är dags att etablissemanget börjar att lyssna på folket. Folket vill inte ha en europeisk superstat av modell Europas förenta stater. Jag hoppas innerligt att elenska folkets vilja respekteras och att Lissabonfördraget förkastas till den soptunna där det hör hemma. Ska det europeiska samarbetet kunna fungera så måste folkviljan respekteras avslutar Jimmy Åkesson. Och i det här sammanhanget så tänkte jag läsa något från Jimmy Åkessons tal vid riksårsmötet nu senast. Som då behandlar EU. Han säger inleder så här på det här avsnittet. Partivänner, jag tänkte att jag skulle avsluta med att prata lite om det som egentligen är närmast förestående. Nämligen valet till Europaparlamentet om bara ett år. Vi har sett hur junnelistan faller samman och knappast kan anses ha motsvarat de förväntningar som nästan 15 av väljarna hade för fyra år sedan. Detta tillsammans med Miljöpartiets ganska radikala svängning EU-frågan har öppnat stora möjligheter för oss. Vi har som någon skrev fått en egen planhalva. EU-valet är viktigt av flera skäl. Det talas i media om att det kan bli en språngbreda mot riksdagen för oss. Och det är alldeles säkert sant. Går det bara bra för oss EU-valet innebär det naturligtvis också ett rejält kliv mot riksdagen och mot målet att bli tredje eller fjärde största parti. Det råder knappast någon tvekan om den saken. Men EU-valet är också viktigt i sig självt. Vi ser hur unionen växer och hur den blir allt mer överstatlig. Europaparlamentet kommer successivt att få mer av lagstiftande makt. Lagar som kommer att gälla även i Sverige. Där måste vi såklart vara med och påverka alldeles oavsett vad vi tycker om unionen som överstartet orkan. Och EU kommer att bli större. Inte minst Turkiet närmar sig medlemskap. Ett land med en stor muslimsk befolkning. Ett land där man dagligen bryter mot mänskliga rättigheter. Ett land med en ganska obehaglig geografisk placering. Skulle Turkiet komma in som EU-medlem skulle det för vår del innebära att på yttre gräns mot omvärlden skulle vara mot länder som Syrien och Irak. Det är inte precis länder på topplistan över stabila och välmående välfärdsstater. Utan det är länder som präglas av korruption, militärkupper, islamism och politisk kaos. Jag ser detta som den absolut viktigaste frågan i urvalet. Att förhindra ett turkiskt medlemskap i unionen. Vi är det enda partiet i Sverige som är av den uppfattningen och därför behövs vi i Bryssel. Så uttalar sig IMO Åkesson vid riksdagsmötet. Nu senast i början på maj. Som avslutning på det här inslaget om Irland och EU. Tänker jag ta ännu en irl irländsk sång. Nu med nationalinstrumentet harpa från en CD som heter Songs of Old Ireland. Jag hade väl för egen del kanske önskat mer harpa och mindre sång. Men här är i alla fall någonting som heter The Last Rose of Summer. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Jag heter Arnold Boström. I måndags var det budgetdebatt i Huddinge kommunfullmäktige. Kommunens ekonomi, den är god. Och det framgick tydligt att det inte är något valår. Trots att det tog åt ja, mot tio timmar innan budgeten var klubbad. Kommunens omslutning, det lyder på över fyra miljarder. Och trots det så var det stor överensstämmelse med den budgetförslagen- och vänsteroppositionens budget skilde sig från den med bara lite över 10 miljoner ökade kostnader, det vill säga bara 0,3%. Alla fullmäktigspartier, nio stycken, var för oförändrad skattesats på 19,95. Utöver SDs ändringsyrkanden avseende majoritetens budget var det egentligen endast införandet av vårdnadsbidrag som väckte någon större reaktion. Majoriteten har och det stöds av SD reserverat 3,6 miljoner för vårdnadsbidraget men vänstern vill att dessa pengar istället ska tillföras förskolan. Själv är jag ju lite förvånad över den låga profil som de borgerliga har i den här frågan, även kristdemokraterna. Den är tydligen väldigt kontroversiell och man vill ju inte komma på kollisionskurs tydligen inom den styrande majoriteten. För min del så är det uppenbart att om man inför vårdnadsbidrag så kommer barngrupperna i förskolan att bli mindre. Och därmed bör ju kunna bli bättre barnomsorg. Men det här är någonting som jag aldrig hört någon annan ta upp i talarstolen. Däremot talas mycket och där instämmer i självfallet om valfrihet i det här sammanhanget. Ja, även om vi kunde ställa oss bakom majoritetens totalbudget så var det i alla fall... Två punkter där vi hade principiella ändringsyrkanden. Dels avseende modersmålsundervisning där vi yrkade på minskning med 10 miljoner kronor. Orsaken den är att vi inte anser att det här är kommunens ansvar utan att ansvaret får läggas på det personliga planet, det vill säga familj och släkt samt på invandrarföreningarna. Dels yrkar vi på minskning med 10 miljoner avseende svenska för invandrare. Vi anser att det är staten som ska stå för hela den här kostnaden. Det är staten som är ansvarig för det katastrofala misslyckandet när det gäller utlännings- och integrationspolitiken. Och vi tycker det är fel att skjuffla över nettokostnader som vi frågar om på kommunerna. De här 20 miljonerna de föreslog vi skulle användas till trygghetsskapande åtgärder. Och tog som exempel på det här så tog vi upp ordningsvakter och andra vuxna i verksamheterna. kamerövervakning och belysning i tunnlar och liknande. Eh, ja, när det gäller våra sparförslag och då särskilt angående modersmålsundervisningen så väckte ju det inte alldeles oväntat väldigt hård kritik från övriga partier. Eh, Kommunfullmäktiga mötet, det fortsatte sen under fyra timmar på tisdagen och därefter så var det dags för sommaruppehåll. Den enda fråga som vålade debatt utöver budgetdebatten, det var ett förslag att låta bygga bostadsrätter istället för hyresrätter på en tomt i Skogås. Vi i Sverige är för byggandet av enklare och därmed billigare hyresrätter för ungdomar, men vi har förståelse för att den överhettade byggmarknaden gör att i dagsläget kan ställa sig allt för dyrt. Här finns det ju också en ekonomisk bakgrund till majoritetens önskan att i första hand bygga bostadsrätter och låta omvandla hyresrätter till bostadsrätter. Det ligger ju i sakens natur att man får in mer skattepengar från de som har råd med bostadsrätter och att byggandet av hyresrätter skulle kunna medföra inflyttning av personer som skulle belasta kommunens ekonomi. Men det här är ju ingenting som man tar fram och redovisar från den majoriteten utan det är ju... En tanke som man får ha mot bakgrund av vad som sägs i debatten. Eh, sen är det ju så att vid omvandling av hyresrätten till bostadsrätten så får kommunens bostadsbolag låsa en hel del pengar. Och eh, det är ju också en anledning till att göra detta trots vänsterns protester. Eh, ja, eftersom SD, det är ju ett parti som har sin politiska tyngdpunkt på riksplanet snarare än på det kommunala planet. Så kan det tyckas väl ambitiöst att lägga fram fullständiga budgetförslag redan nu. Men det är så att några av våra kommunföreningar har valt att göra på det här sättet. På partiets rikshemsida så kan man läsa vidare om budgetförslagen från våra representanter i Göteborg, Helsingborg och Sundsvall. Och Jag tänkte ta lite av det som kan läsas på hemsidan och börja då med Göteborg. Det står så här i ett Ester Göteborg la fram ett brett budgetförslag. Förslaget berör i princip alla kommunala verksamheter i Göteborg. Och partiet föreslår oförändrad skatt och budgeterar ett resultat på 209 miljoner kronor. Sverigedemokraterna är idag inte representerade i nämnderna. Men förbereder sig för framtida ansvar genom en fyrstegsprocess, Där första steget var att presentera sitt budgetförslag. Det andra är att lägga genomtänkta motioner. Det tredje är att fördela det kommunpolitiska arbetet i rotlar genom att inom partiet utse rotelansvariga som arbetar på ideell grund. Det fjärde och sista steget är när partiet kan konstatera att det är moget att kunna leda Göteborgs stad. Budgeten är på drygt 40 sidor och jag ska ta innehållsförteckningen som man redovisar här. 1. Bakgrund och principer. 2. Familjen, samhällets bas- 3. Hembygden som demokratiskt projekt 4. Ett svenskt Göteborg 5. Svensk skola på svensk värdegrund 6. Omsorg och solidaritet 7. Göteborgs näringsliv 8. Kultur för folket 9. Göteborg i rörelse 10. Den naturnära staden 11 stadsbyggnad och ett tryggt boende. 12 trafiklösningar för framtiden. 13 säkerhet och krisberedskap. 14 ekonomi och budget. Där kan man verkligen tala om ett heltäckande budgetförslag. Och det kan man genom att klicka läsa i sin helhet den som är intresserad. Jag ska ta lite av när det gäller Helsingborg också. Det är också ett pressmeddelande. Så står så här demokrati och äldrefrågor i fokus i SD-budget. Sverigedemokraterna Helsingborg vill satsa på demokrati och äldrefrågor under 2009. Detta på bekostnad av mång mångkulturella projekt. Det framgår ur det budgetförslag som partiet lagt in för budgetförhandlingarna. Bland annat vill man satsa på ambulerande team som besöker äldreboenden och ser till att de äldre får möjlighet att komma ut till friska luften. Man vill också öka demokratin genom att inrätta en kommunens dag och allmänhetens frågestund. Vidare står bland annat så här. Sverigedemokraternas förslag till budget ger samma resultat som majoritetens. Men partiet har andra prioriteringar än majoriteten. Särskilt när det gäller att prioritera bort mångkulturfrågor. Majoriteten vill satsa drygt 4 miljoner kronor på mångkulturella projekt. Det säger vi nej till. Istället vill vi satsa på våra äldre och vårt eget kulturarv. Säger Karina Andersson. Det är en av våra representanter där i Helsingborg. Det fortsätter bland annat så här. Att alla stadens verksamheter årligen ska upprätta mångkulturellt bokslut. Där invandrings- och interaktionspolitikens konsekvenser för kommunens ekonomi, verksamhet och trygghet belyser. Det är ett annat förslag som kommer från vår Helsingborgsavdelning i budgetarbetet. Då lämnar vi Helsingborg och konstaterar att även Sundsvall har lagt ut ett pressmeddelande angående sin budget. Rubriken är budget för sammanhållning, ansvar, solidaritet och trygghet. Och det står vidare. Sverigedemokraterna i Sundsvall har nu presenterat sin alternativbudget för 2009. Genom besparingar på teater- och orkesterverksamhet samt invandring och mångkultur skapar SD Sundsvall utrymme för omfattande satsningar på skola, vård och omsorg och brottsbekämpning även med den här budgeten kan man klicka vidare så får man läsa den i sin helhet om man är intresserad i det här jag vill också då bara nämna att om man går in på vår partiets hemsida så hittar man på högersidan rätt långt ner nu för tiden SD-kuriren och klickar man där så kommer man fram till sd Kuris hemsida och där hittar man ganska mycket när det gäller nyheter om partiet Ja då tänkte jag fortsätta med ytterligare lite musik och vill tacka en av Radio SDs trona lyssnare som skickat en cd-skiva till oss med rubriken eller titeln Svensk Folkmusik, Svensk Sommar. Och jag väljer att som första låt från den här cdn ta melare kyrka med Åsa Ginder. Ja är lyssnar till Radio SD. Nu tänkte jag ta lite om brott och polis I Metro den tionde kunde man läsa Stor rubrik Dramatisk ökning av brutala bankrån Mer än tredubbling på ett år Polis beskjuten i årgäng igår Och eh, några dagar innan så var det en debattartikel och det är en debatt Stor rubrik Polisen jagar småbovar istället för yrkesförbrytare var tredje polis menar att poliskåren prioriterar medelsvensens bagatellbrott framför den grova yrkeskriminaliteten. Många poliser ställer sig gärna på stora vägar i rusningstid för att få upp statistiken över ingripanden mot trafikförseelser. Systemet med kvantitativa mål skapar hets och orättvisa inom poliskåren och viktiga arbetsuppgifter och sidosätts. Rättssäkerheten och sunt förnuft försvinner. Åtta av tio poliser anser inte att nuvarande kvantitativa mål för brottsbekämpning är ett bra sätt att mäta polisens effektivitet. Jakten på mätbara mål leder enligt poliserna till att man snarare rapporterar enklare brott än fokuserar på yrkeskriminaliteten. Det visar en ny undersökning som polisförbundet låtit göra. Jag ska ta ett litet stycke till här. För polisbundet är det uppenbart att polisen måste öka förtroende hos allmänheten. Det gör vi bäst genom att klara upp fler brott. Inte genom att vi tvingas prioritera fel saker på grund av de statistiska kraven. Och det här är någonting som jag också tycker mig märka att det här är förhållandet. När man ser vilka mål som kommer upp i domstolarna. En insändare i Metro, tydligen från gårdagen. Det står... Det är boge som skriver Bilbälten prioriteras högre än kriminella. Hur kan någon få förtroende för polisen när så få vardagsbrott klaras upp? Det är naturligtvis en stor sak för den enskilde att bli av med sina egodelar. Ibland får man känslan att mer resurser satsas på att få fast människor som inte har bilbälte på sig. Psykologiskt sett undrar jag hur polisen när de sätter lite människor för ett sånt brott när de inte ens kan klara upp ett vanligt vardagsbrott. Avskrivna ärenden ligger på 61 procent. Det är faktiskt en pinsam siffra och det där håller jag helt med om. När det gäller kriminalpolitiken så tänkte jag ta lite ur Jimmy Åkessons tal igen vid riksdagsmötet Där han behandlar just det. Han säger så här då. Och ett hårt jobb det har vi också att göra inom kriminalpolitiken. Trots att vi har en moderatledd regering- så är det förvånansvärt tyst när det gäller kriminalpolitiken. Och det är nog många väljare som hade förväntat sig någonting helt annat när man la sin röst på den borgerliga alliansen. Som hade förväntat sig reella krafttag mot brottsligheten och ett helt annat fokus på trygghetsfrågorna. Men det har hänt förvånansvärt lite och det understryker det faktum att det behövs ett riktigt trygghetsparti i Sveriges riksdag. Och den rollen menar jag den ska vi ha. Vi är det riktiga trygghetspartiet, sa i också. Alltså Jag tänkte nämna lite nu om våra flygblasutdelningar här i Stockholmsdistriktet. Hittills under året så har vi delat ut drygt 40 000. Jag kan ta månaderna. Januari 2000. Februari 6 000, mars 9 000, april 10 000 och 13 000 i maj. Så det ökar hela tiden. Och om vi jämför med förra årets total på 84 000 så ligger vi ju hyfsat bra till för att komma över den siffran. När det gäller Huddinge så har vi hittills delat 4 200 så vi ligger också bättre till än vad vi gjorde under 2007. Och förhoppningen är ju nu när EU-valet närmar sig att det ska bli ordentliga utdelningar. Och vad jag menar delade flygblad så är det flygblad eller sd som vi också delar i stor utsträckning. Ja, då tänker jag faktiskt redan nu komma med ytterligare en melodin från den här folkmusikskivan som vi har fått av en av våra trogna lyssnare. Och då har jag valt ut någonting som heter Viggen och gruppen heter Grus i dojan. Ja, det här är Radio SD. Jag tänkte anknyta lite till eu unslaget genom att återigen gå till Jimmy Åkessons tal i riksvårdsmötet där han behandlar arbetsmarknadspolitiken. Jimmy sa så här. När det gäller arbetsmarknadspolitiken så har vi sedan valet från regeringens sida sett prov på närmast extrem utbudspolitik som inneburit kraftiga försämringar i trygghetssystemen och förslag om en generell och omfattande arbetskraftsinvandring. Och kompletterat med domen i det så kallade Vaxhållsmålet och andra krav på en EU-harmonisering av arbetsmarknadspolitiken ser vi ett gigantiskt hot mot det som vi känner som den svenska modellen. Den modell som bygger på samförstånd mellan arbetsmarknadens parter och politiken och som tjänat oss väl under större delen av 1900-talet. Vem ska försvara den svenska modellen om inte vi gör det? Vem ska försvara den svenska löntagaren mot lönekonkurrens från utlandet om inte vi gör det? Vem ska försvara vår rätt att själva forma vår modell för arbetsmarknaden om inte vi gör det? Partivänner, här har vi ett oerhört viktigt område att jobba med. Vi ser i val efter val hur arbetsmarknadspolitiken toppar väljningens lista över de frågor som man ser som viktigast för valet av parti. Och när vi nu dessutom är på väg i en lågkonjunktur- och finns det ingen anledning att tro på någon annan utveckling inför valet 2010? Arbetsmarknadspolitiken är viktig för väljarna och den måste också vara viktig för oss. Och även här pågår det ett arbete i partiet. Och jag räknar med att det ska finnas ett resultat av det arbetet redan i höst. Så att vi i god tid innan valet kan involvera hela partiet i den här viktiga diskussionen. Jag tror att vår trovärdighet i arbetsmarknadspolitiken. Kommer att åtminstone delvis att vara avgörande för våra chanser att nå våra högt satta mål. Så sa Jimmy Åkesson om arbetsmarknadspolitiken. Och eftersom jag har tid så ska jag också citera vad han sa om äldrepolitiken. Ett annat område där jag tycker att vi hittills har varit ganska bra. Men där vi kan bli ännu bättre är äldrepolitiken. Nu har jag förstått att just detta kommer att vara ett tema i något nummer av Estekuriren under det här året. Och det kan bli startskottet för en särskild kampanj om äldrefrågorna. Och det behövs. Regeringen har ända sedan man tillträdde talat om förbättringar för framförallt de pensionärer som har det sämst ställt. Men man verkar inte komma överens och man kommer definitivt inte till skott. Trots att det talas om ett reformutrymme på 30 miljarder så fortsätter man att prioritera skattesänkningar, massinvandring och verkningslösa integrationsprojekt. Jag sa i mitt årsmötestal förra året att äldrestationen i Sverige är en stor skam. Och det är det fortfarande. Att vi inte bättre kan ta hand om de som byggde välfärden åt oss, åt min generation. Det är en stor skam för Sverige och för vårt välfärdsbygge. Där har vi ett hårt jobb att göra efter valet 2010. Så sa alltså Jimmy Åkesson på riksårsmötet. Nu så tar jag ytterligare melodi. Och då har jag valt ut... Ted Gärdestad med någonting som heter Klöversnoa. Ja, ni lyssnar till Radio SD. Jag kan konstatera att eh, dels är programmet snart slut och att det är snart dags för match i fotbolls-EM och eh, förhoppningsvis får vi se ett antal svenska mål. Men hosningen eh, av det svenska landslaget i allmänhet och slatan i synnerhet förvånar mig. Eh, det verkar om man det är svensk media, lyssnar på tv se på tv, radio och så vidare att eh, Sverige redan är Europamästare när det gäller slatan så kan man väl ana någon tanke bakom det här, men man tycks ju helt ha glömt att hans huvuduppgift i landslaget det är faktiskt att göra mål något som man inte har gjort på flera år innan matchen mot Grekland men eh, det ligger väl till så att skulle han göra ett eller fler mål nu ikväll så Kanske vi kan räkna med möjligheten att i fortsättningen så får vi stava Sverige med Z istället för S. Ja, då vill jag säga som så att nu har vi kommit till slutet av programmet. Och jag räknar väl med att vi under sommaren kommer att sända utan något speciellt sommarunderhåll. Precis som tidigare år. Det kan väl kanske bli några repriser mer än det brukar vara. Då vill jag avsluta med ytterligare en... Ja, det blir flera melodier från den här sedeln som jag har fått. Vi börjar med Åsa Jinder, Vildros. Sen kommer Salströmmarna, Schottis från Hildebola. Ja, jag säger bara tack för idag och hej.